Навіть намагався не згаяти жодної хвилини, яку можна було провести з Дейзі. Така відданість трохи пом'якшила серце пані Мех, однак не похитнуло впевненості в тому, що довга розлука вилікує їх від прихильності одне до одного. Дейзі говорила мало, та щойно залишалась одна, її ніжне обличчя спотворював сум, і кілька сльозин падали на носовичок, який вона красиво вишила своїм власним волоссям. Дівчина знала, що нет не забуде її. Власне, вона просто не могла уявити своє майбутнє бездорого друга, який був її постійним супутником з часів пиріжків, пасочок і довірливих бесід на старій вербі. Проте її виховували за старими правилами Слухняла й лагідна. Вона так любила й поважала матір, що її воля ставала законом. Дівчина не мала сумнівів, якщо на любов накладається заборона, слід задовольнятися дружбою. Глибоко заховавши свої маленькі гори, Дейзі весело сміхалася нету і намагалася зробити останні дні його перебування вдома щасливими. Вона забезпечувала його всім, чим могла – від розумних порад і ласкавих слів до вчерть заповненого робочого мішечка для холостяцького господарства та коробки зі смаколиками для подорожі. Том і Нен теж навідувалися до Пламфілду, щойно закінчувалися практичні заняття, щоб розважитися в компанії старих друзів. Емілю слід було незабаром відправлятися в довге плавання, навіть їхав на невизначений термін, а коли наступного разу з'явиться день, не знав ніхто, навіть він сам. Весь гурт, поєднаний з щасливими дитячими роками, здавалося, відчував, що їхнє життя починає набувати іншого змісту. Це відчувалося навіть посеред веселищів цих чудових літніх днів. Часто в паузах між забавами вони розмовляли дуже серйозно про свої плани і надії, немов гаряче хотіли стати ближче і допомогти один одному, перш ніж доля розведе їх різними дорогами. У них було тільки кілька тижнів відпочинку, а потім Бренда оголосила про вихід в море. Нету настав час рушати до Нью-Йорка, звідки мав початися його шлях до Європи. А Ден вирішив виїхати з Пламфілду разом з ними, щоб і друга провести, і швидше почати втілювати в життя плани, які роїлися в його голові. На честь мандрівників на Парнасі давали прощальний бал. Усі прийшли на нього у святковому одязі, прихопивши найкращий настрій. Приїхали навіть Джордж і Доллі, вбрані у фраки, її шепокляки, як Джойзі називала циліндри складені, особливий предмет гордості для їхніх все ще хлоп'ячих сердець. Не було дяки Джека і Неда. Замість них надійшла листівка з вибаченнями і на кращі побажання. Проте ніхто не сумував через їхню відсутність. Цих хлопців Джон називала своїми невдачами. Бідний Том, як завжди, потрапив у халепу. Він намагався випрямити свої неслухняні кучері для гладкої зачіски, як того вимагала мода, і облив голову на рідкість пахучим лосьоном. На жаль, від цього всі завитки його бунтівної шевелюри тільки тугіше закрутилися, а запах перукарні, попри відчайдушні зусилля його позбутися, здавалося, пристав до бідолахи навічно. Не, не близько не підпускала Тома до себе, а побачивши здалеку, починала енергійно махати вієлом. Цим вона так країла йому серце, що на глузування приятелів він просто не звертав уваги. Тільки невгасима веселість натури не давала страждальцю впасти у вічей. Еміль мав чудовий вигляд у новій мирській формі. Він, здавалося, вже перетанцював з усіма дівчатами, бо робив це так енергійно, що партнерки заледве витримували заданий темп і вже на другій хвилині починали хапати ротом повітря. Втім, всі дружно оголосили, що моряк танцює, наче янгол, і найголовніше, попри шалену швидкість, ніхто не спіткнувся і не зіткнувся з іншими парами. Еміль був цілком щасливим і не відчував браку в дівчатах, які бажали пройтися з ним в танці. Де наумовили надіти мексиканський костюм, штани з безлічу гудзиків, просторий жакет, яскравий широкий пояс і плет, недбало закинутий на плече. Проте найбільше враження на глядачів справили довгі шпори чужоземця, якими він подзвонював, коли вчив Джозі Чудернацьким па. Матері сімейств сиділи в Алькові, забезпечуючи шпильками, усмішками і добрими словами всіх, хто цього потребував. Перед усім незграбних юнаків, для яких такі розваги були новинкою, і соромливих дівчат, що постійно думали про свої висвілі муслінові сукні, начищені рукавички. Було приємно бачити величну пані Емі, яка прогулювалася під руку з високим, сільським юнаком у грубих черевиках, але з високим чолом, або пані Джо, яка сміливо танцювала з бідським хлопцем, чиї великі руки рухалися точно з руків'я помпи, а обличчя розчер від збентеження і гордості. Як-не-яка йому була надана часть відтоптати ноги дружині самого ректора. Місця на дивані біля пані Мех ніколи не пустували. Двоє або й троє дівчат обов'язково потребували її поради, розради. Пані Лорі передусім звертав увагу на непривабливих, бідно одягнених студенток, а його доброзичлива чемність завойовувала їхні серця і робила щасливими. Ректор Бер переходив від нієї групи до іншої, всміхаючись всім і кожному. Тим часом пан Марч у кабінеті обговорював особливості давньогрецьких комедій з тими серйозними джентльменами, чиї могутні уми нікуди не дають собі розслабитися і перемкнутися на легковажні забави. Довга зала, де зазвичай репетирував хор, вітальня, передпокій і веранда були заповнені дівчатами в білих сукнях, яких супроводжували вірні кавалери. Повітря гуло від жвавих голосів, серця й ноги присутніх літали під звуки домашнього оркестру, а доброзичливий місяць намагався додати чарівності цій милій сцені. «За мені сукню шпильською, мех цей славний хлопчина Денбар розірвав мені спідницю майже навпіл, як казав пан Пеготі. Проте хіба не отримав величезне задоволення, наскакуючи на інших танцюристів і крутячи мене по залу, наче швабру?» В таких випадках я почуваюся не такою молодою, як і раніше, і не такою легкою на ногу. Років через десять ми з тобою мех неабияк погладшуємо, тож пора звикати до думки про старість. Після цієї промови перед сестрою Джо опустилася в кусток дивана, дуже скуйовджена після своїх людинолюбних старань. Я знаю, що розтовстію, але ти постійно в русі, тож твоїм кісткам ніколи не обрости зайвою вагою». Емі, я впевнена, назавжди збереже свою чарівну фігуру. Подивися у своїй білій сукні та з квітами вона виглядає вісімнадцятирічною дівчиною, відповіла мех, закінчивши заколювати обірвані оборки однієї сестри і водночас з любов'ю стежачи за граціозними рухами другої. Запевнення, ніби Джо починає гладшити, належали до родинних жартів. Насправді її фігура нарешті набула легкої округлості, що й дуже личила, до речі. сестри саме сміялися над своїми майбутніми подвійними підборіддями, коли до них підійшов Лорі, на хвилину відволікшись від обов'язків розпорядника Балу. Як і зазвичай усуваєш пошкодження, Джо? «Ти ніколи й поворухнутися не могла, щоб не наробити дірок на сукні. Ходімо прогуляємося. Трохи охолодишся перед вечерею. Хочу тобі показати кілька приємних живих картин, поки Мех вислухає захоплені вигуки маленької гаркавої пани Ворони, яка наближається до нас. Щойно я щасливив її, запропонувавши Демі в партнера для танцю». Лорі повів Джо в інший кінець зали, майже порожньої після танцю, бо вся молодь випорхнула в сад. Затримавшись біля першої з чотирьох засклених дверей, що виходили на широку веранду, він проказав. Назва цієї живої картини – «Матрос на березі». Джо побачила пару довгих ніг у синіх штанах і акуратних лакових бальних туфлях, що звисали з доху веранди, край якого… Оплітали стебла трояндових кущів. З того місця летіли квіти, вочевидь зірвані руками того, хто сидів на горі. й падали на коліна кільком дівчатам, що як зграйка білих птахів, примостилися на поручнях. Чоловічий голос спускався з небес падучою зіркою, наспівуючи сумну пісеньку своїм вдячним слухачкам. «Сон Мері». Над пагорбом східним підіймається місяць, ніч. Нічними зірками засяє в білий пісок. В кущах десь співає й тужить самотній птах, сич. А десь там, далеко, цвіте милий серцю бузок. Мері лягає спати в холодному домі. Де й Сенді тривожиться серцем вона. Туга і сум, дівчині добре відомі. Так плаче за чоловіком майбутня жона. Враз шум збудив Мері, прокинулась бідна зі сну. Тут перед нею встав Сенді, привид смутний. Мила моя, я вже не зустріну весну, не повернуся в часи для тебе сумний. Привид коханій сказав, що спокій знайшов на кораблі, в моря в темній воді. Він тепер назавжди з цього світу пішов, навіки Сенді заснув на глибокому дні. Ночі та дні сильний вітер щогли хитав, Носив корабель у вирі морських штурмів, не одного матроса дух тоді відлітав, не один із них вижити не зумів. Привид стих і продовжу в наступний час. Мила, Мері, я образ лиш твій зберіг. Навіть смерть, моя люба, тепер не розлучить нас. Твоя пам'ять навіки святий оберіг. Я не хочу тобі псувати назавжди життя. Не плач, Мері, кохана, про мене тепер. Мене море колишає, як своє дитя. Мене мати вода ховає від всіх химер. Довго ехо від луння в серці в неї гуло, крізь вікно промінь сонця в кімнату проник. Не плач, Люба, за тим, що раніше було, сказав Сенді, умить розчинився і зник. Хлопчик завжди веселий, і це для нього краще всякого багатства. З такою душевною енергією, що завжди допомагає йому триматися на плаву, він ніколи не потонив. Сміхнулася Джо, коли пісня відлунала і троянди злетіли вгору разом із бурхливими оплесками на знак подяки співакові. Потонути? Не та він людина. І це дар, за який слід дякувати Богові, чи не так? Ми люди, які легко піддаються зміні настрою, вміємо цінувати цю бадьорість духу. Тішуся, що тобі сподобалася моя перша жива картина, висловив своє бачення Лорі. Ходімо тепер до картини номер 2. Сподіваюся, нічого не зіпсувалося, дуже важко вже захопливою вона була кілька хвилин тому. Називається, отело розповідає про свої пригоди дездемоні. Вони зупинилися біля отвору других засклених дверей, що виходили в сад, і їхню увагу одразу привернуло мальовниче тріо. Пан Марч сидів у кріслі, без на подушці біля його ніг. Вони уважно слухали Дена, який, притулившись до колони, щось натхненно говорив. Старий сидів у тіні, тим часом місяць яскраво освітлював маленьку диздемону, яка дивилася вгору на обличчя юного отелу, глибоко захоплена його розповіддю. Яскравий плед, перекинутий через плече Дена, його смагляве обличчя і жест руки додавав картині виразності. Глядачі малувалися нею, аж поки Джок вапливо не пришепотіла. Добре, що він їде. Ден надто красивий, щоб ми могли спокійно миритися з його присутністю серед такої великої кількості романтичних дівчат. Боюся, наші простодушні дівиці не зможуть стояти перед усім, що є в ньому величного, похмурого і незвичайного. Ніякої небезпеки не існує. Ден поки що грубуватий і, гадаю, залишиться таким назавжди, хоч став набагато кращим. Поглянь тільки, як лиш чіть принцесі м'яке світло місяця. Мила, маленька, золотоволоса принцеса, добре виглядає всюди, і, кинувши через плече останній погляд, повний гордості й ніжності, Джо прийшла далі, але ця сцена згадалася їй через багато місяців так само, як і власні пророчі слова. Картина під третім номером, на перший погляд, була трагічною. Лорію придушивши сміх, прошепотів. Поранений лицар і вказав на натома, що стояв на колінах перед нен, яка витягла скалку з його долоні. Судячи з блаженого виразу обличчя пацієнта, робила вона це з великим мистецтвом. Так не боляче? запитала дівчина, повертаючи його руку до світла, щоб краще роздивитися ушкоджене місце. Ні. «Взагалі не боляче, колупай, скільки хочеш, мені приємно», – відповів Том, другою рукою торкаючись голови, яка була пов'язана великим носовичком. «Я тебе не затримую. Одна хвилина й усе буде готово. Кілька годин, якщо тобі завгодно. Ніколи не був такий щасливий, як зараз. Ані трохи не зачеплена цією ніжною завагою, не наділа великі круглі окуляри і рішуче сказала». «Тепер я її бачу. Звичайна скалка. Ось, все, витягнула, будь ласка». «Кров іде». «Хіба ти не перев'яжеш мені руку?» – запитав Том, сподіваючись ще трохи побути хворим. «Дурниці. Посмокчи й все буде в порядку. Тільки обов'язково прибачі ранку завтра, якщо підеш у лабораторію. Нам не потрібні нові випадки зараження крові». «Це єдиний раз, коли ти добре зі мною обійшлася. Хотів би я зовсім позбутися руки». А я хотіла б, щоб ти залишився без голови. Від неї страшенно неси з і гасом. Пробіжися по саду, щоб провітрити її. Щоб не видати себе сміхом, глядачі пішли далі в той момент, коли лицар у розпачі кинувся в сад, а прекрасна дама занурилася носом у чашечку високої лілії, щоб перебити неприємний запах. Бідний Том. Важка його доля. Він даремно втрачає час. Порадімо Джо кинути залицяння і зайнятися справою. А зараз ходімо до четвертих дверей. Я радила Теді і не раз. Мабуть, лише якісь глибокі потрясіння змусить цього хлопчика порозумнішати. Я з нетерпінням чекаю на цю історію. Даруйте! Та що ж це таке? Скажемо, одразу відповідь на це запитання намагалася отримати не одна Джо, за тедом, що стояв однією ногою на садовому табуреті, а другу відставив назад і балансував, відчайдушно розмахуючи обома руками, щоб не впасти, з великою зацікавленістю спостерігала Джозі та ще кілька юнаків і дівчат. Вони стихо обговорювали цей акробатичний тют, щось говорячи про маленькі крильця, позолочений кручений дріт і чарівну шапочку. Цю картину можна було б назвати «Меркурій намагається злетіти» про Лорі, обережно визираючи замережених фіранок. Хай будуть благословені довгі ноги цього хлопчика. Як тільки він з ними впорається? Вони збираються поставити на сцені мою драматичну комедію мармурові статії професора Олздрака, Гарненьку ж кашу за місяць вони з усіх грецьких богів і богинь, якщо нікому буде пояснити їм, як взятися за справу, сказала Джо, яку надзвичайно потішило це незвичайне видовище. О, йому вдалося, просто чудово! «Перевіримо, чи довго ти зможеш так простояти», – кричали дівчата, поки Теді примудрявся кілька миттєвостей зберігати рівновагу, дотягнувшись піднятою ногою до стіни. Втім, через це вся його вага припалала на іншу ногу, плетене сидіння табурета проломилося, а Меркурій загримів у під верзк і сміх дівчат. Загартований частими падіннями, він швидко прийшов дитями і весело застрибав з табуретом надітим на ногу, імпровізуючи класичну джигу. Дякую за чотири чарівні картини. Ти подав мені прекрасну ідею, тож гадаю, що коли-небудь ми представимо справжні живі картини такого роду і змусимо нашу трупу зобразити низку образів, що плавно змінюють один одного. Це буде те нове, що вражатиме уяву. Я запропоную таку ідею нашому постановнику, тож вся слава дістанеться тобі, – голос мріяла Джо, поки вони прямували до зали, де вже дзвеніло скло і порцеляна, а біля відчинених дверей ми готіли чорні фраки і білі сукні. А нам варто ще попродити серед молоді, послухати, про що вони говорять, збираючи докупи неточки, які допоможуть ткати полотно розповіді. Джордж і Долів вподобали собі місцинку у кутку, де поглинали все, що тільки було їстівного, намагаючись приховати здоровий апетит під виточену бездужим виглядом. «Прекрасне чатування! «Лоренс усе робить шиком, чудова кава, але немає вина. І це помилка!» – заважив Качан, який, як і раніше, цілком заслуговував такого прізвиська, бо був гладким молодиком з важким поглядом і нездоровим кольором обличчя. «Він каже, що вино шкодить хлопчикам? Ага!» Хотів би я, щоб він поглянув на нас під час студентських гулянок. Та ми вже частуємо моряків ромом, як каже Еміль, заважив долі, обережно розправляючи серветку на грудях. Як справжній день він остерігався закапати блискучу манишку, на якій самотня зірка сяїла діамантова запонка». Хлопчина майже позбувся колишнього заїкання, але, як і Джордж, говорив поблажливим тоном. Цей тон разом із бувалим виглядом, який вони на себе напускали, кумедно контрастував з їхніми юними обличчями і дурними зауваженнями. Обидва були непоганими хлопцями, але їм шкодила студентська пиха та й свобода, яку дарувало їм життя в коледжі, не завжди йшла їм на користь. «Маленька Джозі стає до чорта гарненькою дівчинкою, правда?» – сказав Джордж, із задоволенням зробивши перший ковток води з льодом. «Ммм, так, вона нічого. Принцеса, мабуть, більше в моєму смаку. Я люблю блондинок, величних і елегантних, ти ж знаєш». «Так, Джозі надмірно жвава, танцювати з нею все одно, що стрибати з коником. Вона мене зовсім заганяла». А от панна Пері набагато спокійніша, така приємна, добра дівчина. Я спочатку подумав, що вона німкеня, та я ніколи не станеш хорошим танцюристом, надто вже ледачий. А ось я готова запросити будь-яку дівчину і передацювати кого завгодно. Танці це моя парафія, і долі перевів погляд зі своїх акуратних бальних туфель на блискучий дорогоцінний камінь на грудях із зухвалим виглядом молодого індика, що гордо розгулює подвору. Пана грей озирається он, шукає тебе, видно, хоче ще що небудь ум'яти. Глянь но заодно, будь другом, чи не порожня тарілка в пане Нельсон, я не можу їсти морожево поспіхом, і Джордж залишився в безпечному кутку, а долі попрямував крізь натовп, щоб виконати свій обов'язок перед дамою, за якою організатори балу доручили йому наглядати. Повернувся він розлючений і вже не добирав слів, розповідаючи Джорджу, звідки взялася пляма соусу на манжеті його фрака. Прокляті сільські телепні бродять і налітають на всіх, наче купа гнойових жуків, завдаючи цим добіса багато неприємностей. Краще стерчали б за книжками, не намагалися вдавати світських людей. Це заняття не для них. Проклята пляма, спробую відтерти, але спочатку хоч трохи перекушу. «Тут з голоду можна померти. В житті не бачив, щоб дівчата стільки їли. Їхній апетит – прямий доказ, що їм не слід так багато вчитися. Мені ніколи не подобалося це спільне навчання», – бурчав Долі. «Так, їдять вони багато. Це зовсім не личить витонченим леді. Їм слід було б задовольнятися морозовим і шматочком торта та їсти делікатніше». Не люблю дивитися на дівчину, яка об'їдається. Ось нам, чоловікам, які напружено працюють, потрібне посилене харчування. Клянусь Юпітером, що залюбки з'їм ще цю меренгу, якщо вона ще не вся. Гей, офіціанти, принесіть оте блюдо, та швидше, швидше, розпорядився Качан, тицьнувши пальцем у юнака в досить потертому фраку, який проходив повз із стацією, заповненою склянками». Його наказ одразу було виконано, але апетит у Джорджа пропав уже наступної миті, коли Долі, дочекавшись, поки хлопець-офіціант трохи відійде, вигукнув. Ну, ти сів у калошу, старий. Це ж Мортон, найкращий учень пана Бера. Все на світі знає і, напевно, отримає всі почесні звання та відзнаки, які є в коледжі. Тобі цей випадок не раз згадають, і долі розреготався, закинувши голову і змахнувши рукою так різко, що морозиво з його ложечки поцілило прямісіньку в голову леді, яка сиділа неподалік. Тож спочатку він сам потрапив в історію. Залишивши юнаків наодинці з їхніми бідами, послухаємо тепер, про що говорили пошепки дві дівчини, зручно вмостившись у тихому куточку, поки їхні кавалери відійшли підкріпитися. «Лоренси дають чарівні вечори. Весело тут, правда?» – сказала молодша, озираючись навколо і зацікавленим виглядом людини, що не звикла до подібних задоволень. «Дуже весело, тільки в мене завжди таке відчуття, що я не так одягнена, от і нині. Вдома мені здавалося, що я виглядатиму занадто вирядженою, а насправді моя сукня така провінційна, наче несмак». «А що поробиш? Грошей на перероблення немає. Навіть якби було знання, що і як потрібно змінити, відповідала її подруга, з тривогою глянувши на свою яскраво-рожеву шовкову сукню, обшиту дешевим мереживом. Тобі треба поговорити з пані Брук. Вона скаже, як можна підправити твої наряди. Кілька таких порад я вже отримала. Ось ця зелено-шовкова сукня, що на мені, раніше виглядала такою дешевою і жахливо негарною поруч із чарівними сукнями інших дівчат. Господи, якою нещасною я почувалася. І водночас переймалася питанням, завдяки чому сукні пані Лоренс такі елегантні? Адже вони виглядають просто, тож не можуть коштувати дуже дорого». Насправді та, яка викликала в мене найбільше захоплення, була з індійського мусліну, оторочена мережами з Валенції. Ось звідки ця простота. Тож, зрозуміло, я не могла собі таки дозволити. Тоді пані Брук сказала, зроби чохоли з тонкої тканини на зелений шовк і носи у волосі шишечки хмелю або білі квіти замість яскравих троянд. Справді, тепер виглядаю непогано. Це вбрання мені дуже личить, правда? Панна Бертон оглянула себе з великим задоволенням. На півпрозорий чохол приглушив різкий зелений колір, а шишечки хмелю виглядали в її рудому волосі набагато краще, ніж яскраво-червоні трояндочки. «Чарівний наряд! Я ним увесь час милуюся. Обов'язково запитаю, що можна зробити з моєю фіолетовою сукнею». Пані Брук вже допомогла мені позбутися головного болю, а в мері Кей перестав боліти шлунок після того, як пані Бер порадила їй відмовитися від кави ще серця і гарячого хліба. Пані Лорен запропонувала мені більше ходити пішки, бігати, відвідувати гімнастичний зал, щоб позбутися сутулості і розгонути грудну клітку, тож тепер фігура в мене тепер набагато краща, ніж раніше». А ти чула, що пан Лоренц заплатив за всіма рахунками Амелії Мерил? Її батько збанкрутував. Вона так горювала, що доведеться залишити коледж. Але все, владнала ця чудова людина. Так, я чула. А ще професор Бер запрошує до себе вечорами кількох хлопчиків і допомагає їм у навчанні, щоб вони не відставали від інших. А пані Бер сама доглядала за Чарльзом Макеєм, коли в нього торік була лихоманка. Гадаю, вони найкращі і найдобріші люди на світі. Я впевнена в цьому, як і в тому, що роки навчання тут будуть найщасливішими в моєму житті. Обидві дівчини на хвилину забули про свої сукні й частування, щоб звернути сповнені любові та вдячності погляди на наставників, які намагалися піклуватися не тільки про їхній розумовий, але також про фізичний і духовний розвиток. «Підійдемо тепер до жвавої компанії, що вечеряла на сходах. Дівчата в білих, немов піна, шатах розташувалися на горі, а юнаки в чорному внизу. Деякі годиться осідають е, найважчі частки. Тільки Еміль, який ніколи не сідав, якщо тільки не міг піднятися куди-небудь вище за інших, прикрашав собою стовпчик поручню біля підніжжя сходів». Том, Нет, Демі та Ден влаштувалися на сходинках і були зайняті їжею, бо вже встигли принести чистування своїм дамам і заслужили невеличкий перепочинок. «Мені так шкода, що хлопчики їдуть. Без них буде жахливо нудно. Тепер, коли вони виросли, перестали нас дражнити і стали вічливими. мені вони всі дуже подобаються», – сказала Нен, відчуваючи себе незвично милистовою до чоловічої статі в цей вечір. Оскільки нещастя, що спіткало кучері Тома, змусило бідолаху триматися віддалік і не набридати їй. «Мені теж». І безгорювала сьогодні, що вони їдуть, хоч зазвичай їй не довподобать ті, хто не відповідає їй в зірцевій елегантності. До того ж, вона зараз малює голову Дена. Ескіз не зовсім закінчений. Малюнок дуже вдалий, і це не дивно. Ніколи не бачила, що вона так зацікавилася якоюсь роботою. У Дена така незвичайна зовнішність, і він такий великий, що завжди нагадує мені, «Конаючого гладіатора або ще когось легендарних. А ось і без. Наша Люба, як чарівна вона виглядає сьогодні!» Закінчила свою розповідь Дейзі, помахавши рукою принцесі, що проходила повз них під руку з дідусем. «Ніколи не думала, що Ден стане таким чудовим чоловіком. Пам'ятаєш, ми називали його поганим хлопчиком і були впевнені, що з нього вийде пірат або ще якийсь злодій. Він так люто дивився на нас, а іноді лаявся. Тепер цей найкрасивіший з усіх молодих людей розповідає такі захопливі історії, будує цікаві плани». Мені він дуже подобається. Такий великий, сильний, незалежний. Я втомилася від маминих синочків і книжних хробаків, сказала, як завжди рішуче нен. Але не гарніший нета, вигукнула вірна Дейзі, переводячи погляд з одного обличчя внизу на інше. Одне було незвично веселим, інше зберігало ніжний і серйозний вираз, навіть жуючи тістечко». Мені подобається Ден, і я рада, що в нього все добре йде, але він стомлює мене, і я, як і раніше, його трохи боюся. Стримані люди мені більше до душі, життя боротьба, і мені подобається будь-який хороший солдат. Щоправда, хлопчики сприймають все дуже легко. Їм здається, що вони завжди зможуть наполягти на своєму. Тільки подивися на цього дурного Тома. Витрачає час даремно і виставляє себе на посміховиську тільки тому, що не може отримати того, чого хоче. Як малюк, який плаче і просить місяць із неба. Мені такі дурниці дратують, бурчала Нен, дивлячись вниз на веселого Томаса, який грейливо пхав мигдаль тістечку в туфлі Еміля, намагаючись весело заповнити час вигнання з компанії своєї коханої. Більшість дівчат була б зворушена такою вірністю. Гадаю, це чудово, сказала Дейзі, закриваючись віялом і надмірно сентиментальна. Де вже тобі судити про такі речі? Не сподіваюся, змужніє, коли повернеться додому після кількох років навчання в Європі. Я хотіла б, щоб і Том поїхав разом з ним. Вважаю, якщо ми дівчата маємо якийсь вплив на хлопчиків, то повинні використовувати це для їхнього ж блага, а не для того, щоб потурати їм, перетворюючи себе на рабинь, а їх на тиранів. Перш ніж просити чогось від нас, нехай покажуть, що вони самі можуть зробити і ким стати. Нехай дадуть нам шанс показати, на що здатні ми. Тоді всі ми знатимемо, хто ми та що ми. І не зробимо помилок, який доведеться оплакувати потім все життя. Правильно вигукнула Еліс Хіт, яка дуже подобалася Нен. Смілива і розумна молода жінка. Вона теж обрала для себе майбутнє, пов'язане з отриманням професії. Тільки дайте нам шанси, терпляче почекайте того часу, коли ми зможемо показати все, на що здатні. А від нас хочуть, щоб ми відразу стали такими компетентними і розумними, як чоловіки. Але вони багато поколінь отримували всю потрібну допомогу і підтримку для свого розвитку, а ми – майже нічого». Тоді треба забезпечити всім рівні умови, а через кілька поколінь оцінимо підсумок. Я за справедливість, а вставлені до жінок її так рідко проявляють. «Все кличете до боїв за свободу?» – запитав Деймі, визираючи між стовчиками поручнів. «Підіймайте ваш прапор, я стоятиму поруч і допоможу, якщо захочете. Але з тобою та не на чолі загону вам, гадаю, ніякого підкріплення не потрібно». На тебе можна розраховувати, Демі, тож я покличу тебе на допомогу в надзвичайних обставинах. Ти, чесний хлопчик, і ніколи не забуваєш, що багато чим зобов'язаний мамі, сестрі і тіткам. Вела далі не. Мені подобаються чоловіки, які готові відверто визнати, що вони не ідеальні. Як можемо ми вважати їх непогрішими, коли ці великі істоти постійно здійснюють такі жахливі помилки, а тільки погляньте на них, коли вони хворіють. У мене часто є така можливість, і ви дізнаєтеся, які вони насправді. Навіщо ж бити лежачих, будь милосердна, і став нас на ноги, щоб ми могли благословляти тебе і вірно вірити у твої таланти, почав благати Демі. Наша милосердність потребує навзаєм вашої справедливості до нас. Я не кажу великодушності, тільки справедливості. Я їздила на законодавчі збори штату торік, коли там обговорювали питання про виборчі права для жінок. Такої вульгарної та вбогої балаканини ще ніколи не чула. А це були чоловіки, яких обрали представниками народу. Я червоніла за них, їхніх дружин і матерів. «Якщо вже я не можу сама представляти на зборах свої інтереси, то хочеш, щоб моїм представником був принаймні розумний чоловік, а не дурень», – проказала Нен. «Нен виступає з трибуни, зараз нам дістанеться», – вигукнув Том, розгортаючи парасольку, щоб прикрити свою нещасну голову, коли голос його коханої долину від у нього, а її повний обурення погляд випадково зупинився на його обличчі. «Кажи, Нен, я записую і вставляю борхливі оплески, де тільки можна», – додав Демі, дістаючи свою бальну книжечку і олівець з виглядом справжнього репортера. Дезі вдалося легенько вхопити його за ніс. Просунувши руку між поручнями, усе товариство враз пожвавішало. Емільк скрикнув «Стоп! Попереду буря!» Том шалено заапладував. Ден підняв погляд, немов знаходив перспективу сутички. Нехай всього лиш словесної, дуже привабливої, а не откинувся на вирочки Демі, чиє становище здалося йому незавидним. У цей критичний момент, коли всі сміялися і говорили одночасно, на верхній майданчик сходів плавною ходою вийшла без. І глянувши, наче янгол спокою, на галасливу компанію, запитала з подивом в очах і легкою усмішкою на губах. Що відбувається? Масовий мітинг протесту. Нен та Еліс люто вимагають справедливості, а ми на лавах підсудних, і нас судитимуть не на життя, а на смерть. Чи не погодиться ваша високість головувати і розсудити нас? Відгукнувся Демі, коли вмить настало затишчя, бо ніхто ніколи не шаленів у присутності принцеси. «Я не дуже мудра для цього, тож просто посиджу тут і послухаю. Будь ласка, не мовчіть». Без зайняла почесне місце над усіма, так незворушно і спокійно, наче маленька статуя Ефеміди із віалом і букетиком замість меча і Терезі. «Ну що ж, леді, висловіть все, що накипіло, тільки відкладіть свою кару до ранку, адже нам ще належить танцювати котельйон, тільки на всі підкріпляться». Пернас очікує, що кожен чоловік виконує свій обов'язок щодо цього. Слово надається голові. Пані Шибай голові сказав темі, який любив подібні витівки більше, ніж невинний флірт. Саме такий дозволявся в пламфілд з тієї простої причини, що його неможливо було повністю заборонити, який був і буде завжди. І за спільного і розподільного виховання хлопчиків і дівчаток «Я повинна сказати тільки на одне, а саме...» почала Нен серйозно, хоч і очі весело поблискували. «Я хочу запитати кожного з вас, хлопці, що ви справді думаєте щодо виборчого права для жінок?» День та Еміль побачили світ і мали б уже сформувати свої погляди. Том і Нед багато років мали перед собою, як приклад, п'ятеро дівчат. «Демі на нашому боці, і ми пишаємося ним. На нашому боці і роб також» ти людина не дуже надійна, а Долі і Джордж, звичайно, дотримуються старих поглядів, попри те, що в Гарварді вже також навчаються дівчата, а в Гіртоні взагалі одні лише дівчата. командори. ти готовий відповісти на запитання? Так, шкіпере. Ти прихильник виборчого права для жінок? А вже ж, хай буде благословенна твоя гарненька голівка, я б пішов у плавання з командою одних лише дівчат, щойно ти накажеш. Хіба вони не можуть зняти людину з якоря не гірше, ніж загін вербувальників, що набирає матросів під флот? Хіба ми не всі маємо потреби в лоцмані, щоб щасливо привезти у нас... У порт, і чому не повинні вони розділити нашу трапезу на борту й на березі, якщо без них ми напевно підемо на дно? Молодець Еміль, Нен візьме тебе першим помічником після цієї благородної промови, сказав Демі, коли дівчата зааплодували, а Том надувся. Ну, а ти, Дене? Той, який любить свободу, яка твоя думка? Береть сіки волі, скільки вам під силу. А я викликаю на бій будь-кого, хто ницю мені би ви на неї не заслуговуєте. Ця коротка і виразна відповідь не залишила байдужу енергійну голову зібрання, тож, усміхнувшись делегато від Каліфорнії, вона повела далі. Нет не посмів би сказати, що не на нашому боці, навіть якби відчував це в глибині душі. Проте, я сподіваюся, що він не зважиться би хоч супроводжувати нас, граючи похідний марш, коли ми вийдемо на битву, а не просто очікуватиме результати бою, щоб вдарити в барабани і ділити з іншими славу. Пані Шибай-голова одразу пошкодувала, що висловилася надто різко щодо нети, бо він підняв на неї очі, трохи червоніючи, але з новою, незвичною для нього чоловічою серйозністю, сказав тоном, який усіх зворушив. «Я був би найневдячнішою людиною, якби не любив жінок, не вважав їх гідними та не служив їм, вкладаючи в це всю душу. Адже це я їм зобов'язаний тим, ким я є або коли-небудь стану». Дейзі заплескала в долоні, Бес кинула на коліна Нету свій букетик, а решта дівчат замахала йому віялами. Томаси Бенкс, займіть місце підсудного і кажіть правду, всю правду і нічого, крім правди, якщо можете, наказала Нен, стукнувши по поручню, щоб закликати збори до порядку. Том закрив парасольку, встав і, піднявши руку, урочисто вимовив. Я вірю у виборче право для жінок, я обожнюю всіх жінок і помру за них в будь-який момент, якщо це допоможе їм домовхтися їхніх прав. Працювати заради цього важче, ніж померти, а тому й почесніше. Чоловіки завжди готові померти за нас, але не хочуть зробити наше життя таким, щоб його варто було прожити. Дешеві сантименти і погана логіка – «Ти підійдеш нам, Томи, тільки не треба базікати. Тепер, з'ясувавши настрої присутніх, ми закриваємо засідання, бо наближається час нашої святкової гімнастики. Мені приємно, що старий Пламфіл дасть світові шість справжніх чоловіків». І сподіваюся, що куди б їх не закинула доля, вони будуть вірними йому та тим принципам, які були щеплені їм тут. А тепер, дівчата, не сидіть на протязі, а ви, хлопчики, обережніше з холодними напоями, он як розпалилися. Зробивши це характерне для неї зауваження, Нен склала з себе обов'язки голови, а дівчата відправилися до зали, щоб скористатися одним із тих небагатьох прав, яке їм завжди було гарантоване. Луїза Мей Олкот Хлопчики Джо Розділ шостий. Останні настанови Наступного дня, в неділю, численний загін молодих і старших людей відправився в церкву. Одні поїхали, інші пішли пішки. Всі раділи безхмарній погоді і блаженному спокою, який приходить, щоб освіжити нас, коли всі праці й тривоги тижня залишилися позаду. Дейзі було зле. Тож Джо залишилася вдома, щоб подбати про неї. Вона добре знала, що найбільше в дівчини болить не голова, а ніжне серце, яке розривається між почуттям, обов'язку і коханням. Біль стає нестерпним, коли година розставання наближається. Дейзі знає мою позицію, і я довіряю їй. А ти, Джо, поговори з Нетом про те, щоб не було ніякого любовного листування, інакше я взагалі забороню листи, будь-які. «Не хочу проявляти жорстокість, але цілком упевнена, що занадто рано для моєї другої дівчинки зв'язувати себе обіцянками», – сказала сестрі Мех, походжаючи кімнатою. Вона чекала Демі, який незмінно супроводжував свою побожну матір до церкви, спокутуючи в такий спосіб те, що йшов проти її волі в інших справах. «Добре, Люба!» «Я сьогодні, як старий павук, сплела сітки для всіх моїх трьох хлопчиків, говоритому відверто з кожним із них. Вони знають, що я розумію їх, і завжди, рано чи пізно, відкривають мені свої серця». Ти схожа на гарненьку, пухкеньку, маленьку квакерку, мех. Навряд чи хтось повірить, що цей високий юнак твій син, додала Джо, коли увійшов Демі весь від добре начищених червіків до гладко причесеної темної голови, сяючи недільною акуратністю. Ти лестиш мені, щоб моє серце не було таким суворим до твого хлопчика. Проте я з дитинства вивчаю твої хитрості, Джо. І не поступлюся. Наберися твердості, щоб позбавити мене від неприємної сцени в майбутньому. Щодо Джона, то якщо він сам готовий задовольнятися компанією своєї старої матері, мені все одно, що думають люди, сказала Мех з усмішкою приймаючи маленький букетик запашного горошку і розеди, який вручив їй Демі. Потім, акуратно застібнувши гудзики на своїх сизого кольору рукавичках, вона взяла сину під руку і повагом пішла до екіпажу, де їх вже чекали Емі та Бес. Джо, вийшовши на ганок, крикнула їм у слід, як робила це раніше мама. «Дівчата, ви взяли чисті носовички? сестри всміхнулися, почувши знайомі слова – Три білих прапорцій замахали їй, коли екіпаж від'їжджав, залишивши павука чекати першу муху. Джоперу віддала Дейзі, яка лежала в кімнаті на дивані, притиснувшись мокрою щукою до маленької збірки церковних гімнів, які вони з Нетом так часто співали разом. Відтак, аби налаштуватись на бесіду, пішла прогулятися галявиною, виглядаючи під своєю великою коричневою парасолькою, як великий бродячий гриб. Нед тим часом мав намір супроводжувати Дена, який відправився на прогулянку миль за десять від Пламфілду. Проте, незабаром, намагаючись не перевертати уваги, повернувся, просто не мав сили втратити, бодай, хвилину, яку можна провести разом зі своїм ідеалом в останній день перед від'їздом. Джо відразу помітила його і жестом запросила на садову лаву під старим в'язом, де вони могли спокійно поговорити, поглядаючи при цьому на вікно з білими фіранками, наполовину приховане паганами плюща. Я повернувся, бо сьогодні так спекотно, а ден бчить на болото, де раніше жили його улюблені змії, як паротяг. Тут приємно й прохолодно, сказав нед, обмахуючись солом'яним капелюхом, хоч тепло було помірним. Добре, що повернувся, посидь зі мною, відпочинь, хочу поговорити з тобою, як за старих часів. «Через нашу занятість у мене останнім часом склалося враження, що я майже нічого не знаю про твої плани», – сказала Джо, передбачаючи, що хоч вони почнуть з Лейпцига, проте закінчать неодмінно Пламфілдом. «Ви дуже добрі. Я мріяв про таку розмову, бо, схоже, не усвідомлюю, що їду так далеко. Мабуть, зрозумію це тільки, коли опинюся на кораблі». «Це чудовий початок кар'єри. І я навіть не знаю, чи зможу коли-небудь віддячити панові Лорі та вам за все, що ви зробили для мене», – додав тремтячим голосом. Серце в нього було ніжне. Він ніколи не забував тих, хто робив йому добро. Найкращий спосіб віддячити нам – стати таким, яким ми всі сподіваємося тебе бачити, і зробити те, чого ми всі очікуємо від тебе, мій любий». У новому житті, в яке ти вступаєш, тебе чекають тисячі випробувань і спокус, а покластися ти зможеш тільки на власну розсудливість та обачність. Буде час випробувати ті принципи, які ми постаралися прищепити тобі і перевірити їх на міцність. Зрозуміло, на цьому шляху не обійтися без помилок. Всі ми їх робимо, але не дозволяй собі йти на угоду з совістю і жити бездумно. Будь чуйним і молись, дорогий Нете, а поки твоя рука набуває майстерності, голова нехай стає мудрішою, а серце залишається чистим і чуйним. Я намагатимуся, мамо, бер, намагатимуся з усіх сил, щоб ви могли мною пишатися. Знаю, напевно, що навчуся майстерності Скрипаля. Там, в Німеччині, результат не може бути іншим, але я боюся, що ніколи не стану особливо мудрим. Щодо мого серця, то ви знаєте, я залишаю його тут під надійною опікою. Говорячи це, нет не зводив ніжних сумних очей від заповітного вікна, а його спокійне обличчя здавалося дуже чоловічим і печальним, було очевидним, у яке глибоке почуття переросла його колишня хлоп'яча симпатія». «Я хочу поговорити з тобою про це також, бо знаю, що ти прибачиш мені жорстокі слова. Адже я всім серцем співчуваю тобі, – сказала Джо, радіючи можливості висловитися». «Так, поговоріть зі мною про Дезі. Я постійно думаю про те, що розлучаюся з нею, просто не можу думати ні про що інше. У мене немає ніякої надії, і я, ймовірно, не маю навіть права про неї думати, але не можу не кохати її», – вигукнув Нец одночасно скорботним і пристрасним виразом обличчя, що не на жарт стривожило Джо. Я постараюся втішити тебе і дати добру пораду. Ми всі знаємо, що ти подобаєшся Дейзі, але її мати не задоволена цим. Тож Дейзі, як хороша дочка, намагається виконувати її волю. Молоді люди думають, що їхні почуття ніколи не зміняться. Але вони змінюються найдивовижнішим чином, і майже ніхто не вмирає від розбитого серця. Джо всміхнулася, згадуючи іншого хлопчика, якого колись намагалася втішити за подібних обставин. Відтак сказала серйозно, глянувши на Нете, який слухав її так, немов вона повинна була винести йому вирок. Станеться одне з двох. Ти зустрінеш і полюбиш когось іншого, або тебе так поглине музика, що почекати з прийняттям рішення для тебе виявиться нескладним завданням. Може, Дейзі забуде своє почуття до тебе, коли ти поїдеш, і її тішитиме те, що ви, як і раніше, тільки друзі – у всякому разі набагато розумніше не давати одне одному жодних обіцянок. Тоді почуватиметесь вільними і через рік або два зможете зустрітися, щоб посміятися над маленьким романом, який так і не розквітнув. «Ви справді вважаєте, що це може статися?» – запитав Нет, дивлячись на неї так проникливо, що довелося сказати правду, адже в цих чесних, блакитних очах відбилася вся його душа. «Ні». «Я так не думаю», – запевнила його Джо. «Тоді що б ви робили на моєму місці?» – додав він з ноткою вимогливості, якої вона ще ніколи не чула в його тихому голосі. «Ну й ну, хлопчику не до жартів і боються, співчуття змусить мене забути про обережність», – подумала Джо, одночасно здивована і задоволена несподіваною чоловічою рішучістю Нета. Насамперед сказала б собі – я доведу, що моя любов міцна і незмінна. Заради цього стану не тільки хорошим музикантом, а й хорошим чоловіком. Доб'юся поваги і довіри. Я змушу матір Дейзі пишатися тим, що вона віддає мені свою дочку. Навіть у разі невдачі все одно стану кращим після цієї спроби. Знайду розраду в думці, що зробив заради неї все можливе». Це я збираюся зробити, проте хотів почути слова надії, щоб вони додали мені сміливості, вигукнув нет, запалюючись, немов вітер схвалені роздув жаристу іскру в яскравий вогонь. Інші молоді люди, бідніші й дурніші за мене, робили великі справи і домагалися почести. Чому б і мені не досягти того самого, хоча я поки що нічого й не маю? Я знаю, пані Брук не можу забути, звідки я прийшов сюди. Але мій батько був чесною людиною, хоч життя в нього й не склалося. Мені теж нема чого соромитися, хай я й виріс внаслідок чужої благодійності. Тому ніколи не відмовлюся ні від рідних, ні від себе самого і змушу інших поважати мене, якщо зможу. Молодець! Ти вибрав правильний шлях нети. Дотримуйся його та стань справжнім чоловіком. Моя сестра Мех буде першою серед тих, хто помітить твої рішучі зусилля і захоплюватиметься тобою. Вона не відчуває прозирства до твоєї бідності або твого минулого. Проте матері завжди дуже ніжно піклуються про дочок. А ми, сімейство Марч, хоч і були бідними, проте мушу визнати, пишаємося своїм родом. Гроші для нас не головне, але кілька поколінь доброчесних предків – це те, чого варто бажати». Усі блейки чесні люди. Я цікавився нашим родоводом і знаю, що жоден з них не потрапив за грати або зганьблений в інший спосіб. Багато років тому наша сім'я була багатою і шанованою. Проте потім... Блейки вимерли, збідніли, а батько вирішив, що краще стати вуличним музикантом, ніж просити милостиню. Я сам теж радше гратиму на вулицях, ніж чинятиму підло, як деякі чоловіки, яких ще не приймають після цього в товаристві. Не так розхвилювався, що Джо без успокоїти його дозволила собі розсміятися. Відтак розмова велася спокійніше». Я розповіла Мех про твоїх родичів, і вона схвально сприйняла цю інформацію. Тож впевнена, якщо ти досягнеш успіхів у наступні кілька років, усе завершиться щасливо. Зрозуміло, в тому разі, якщо ваші почуття не зазнають змін, можливість яких ти не віриш. Тож тримайся, бадьоріше, не впадай в апатію і не піддавайся смутку. «Прощайся радісно і сміливо, покажи себе чоловіком і залиш про себе лише приємні спогади. Ми всі бажаємо тобі добра і багато чого чекаємо від тебе. Пиши мені щотижня, а я у відповідь докладно розповідатиму про всі наші події. Будь обережний, коли писатимеш Дейзі. Не впадай у чутливість і не хникай, бо сестра Мех обов'язково побачить ці листи». Посилаючи розумні, бадьорі звіти про своє життя нам усім, ти дуже допоможеш собі в досягненні поставленої мети. Я обов'язково писатиму саме такі листи. Майбутнє вже, здається, мені світлішим і кращим, Тож, якщо я втрачу мою єдину розраду, то аж ніяк не зі своєї вони. Дякую вам, мами Берз, за те, що підтримуєте мене». «Я почувався таким нещасним, коли думав, що всі ви вважаєте мене нікчемою, яка не має права любити таку чудову дівчину, як Дезі. Ніхто нічого не говорив мені, але я знав, що ви відчуваєте і розумів, що пан Лорі відсилає мене до Європи частково для того, щоб я був якомога далі від Дейзі. О, життя іноді здається зажахливо важким, правда?» І б хопив голову руками, вона боліла від неймовірного змішання надій і страхів, пристрастей і планів, які свідчили, що отроство скінчилося і починається життя дорослого чоловіка. Так, іноді життя буває дуже важким, але це і є та боротьба з перешкодами, яка приносить нам користь. Твої ми постаралися зробити набагато легшим, але ніхто не може усунути всі перешкоди. Ти повинен тепер сам вести свій човен у бурхливому морі, вчитися уникати скель та мілин і прокладати найприйнятніший курс в той порт, якого хочеш досягти. Не знаю, які на тебе чекають спокуси, але на щастя, в тебе немає поганих звичок, а музику ти любиш так, що змусити тебе забути про неї ніщо не зможе. У мене поки ще одне застереження. Не перевтомлюйся. Я відчуваю, що можу працювати як кінь. Так палко хочу досягти успіху. Проте про обережність не забуватиму, бо не хочу втрачати час на хвороби. Гадаю, видали мені достатньо ліків, щоб моє здоров'я було в повному порядку. Нет засміявся, згадавши про зошити з вказівками, які Джо написала для нього на всі випадки життя. Вона негайно додала ще кілька усних порад щодо харчування за загальним столом у закордонному пансіоні. І вже не стримувалася, осідлавши одного зі своїх улюблених коників, аж поки не помітила Еміля, що походжав на даху старого будинку. Це було його улюблене місце для прогулянок. Там він міг уявляти, ніби крокує палубою, а навколо лише синє небо. Хочу на прощання поговорити з Комодором. Гадаю, на даху нам буде зручніше, ніхто не завадить. Тобі ж варто щось заграти для Дезі. Це допоможе їй заснути, та й сам почуватимешся краще. Сядь зі скрипкою на веранді, щоб я могла наглядати за тобою, як обіцяла. І по-материнськи, лагідно поплескавши нета по плечу, Джо квапливо рушила до внутрішніх сходів. Прочинивши двері на горище, вона одразу побачила, що Еміль, складеним ножем, підправляє свої ініціали на дерев'яному брусі, наспівуючи «Прав до берега, друже!». «Прошу на борт, тітонько, почувайтеся, як удома», – сказав він, жартівливо відсалютувавши їй. «Я щойно поглибив ініціали на старому місті, тож коли вам трапиться злетіти сюди в пошуках притулку, згадайте про мене». «О, мій дорогий, хіба я можу забути тебе? Не тільки твої ініціали на всіх деревах і поручаннях нагадують мені про мого моряка». Джо примостилася біля хлопця на балюстраді, даху і замовкла, бо поки що не зовсім уявляла, з чого слід почати свою маленьку проповідь. «Ну, тепер ви не проливаєте рясних сліз і не дивитеся хмару, як бувало тільки через те, що я збираюся відчалити». «Це дуже втішно. Мені приємніше залишати порт у ясну погоду після веселих проводів. Особливо цього разу, бо мене рік, а той більше, перш ніж ми знову кинемо тут якір», – відповів Еміль, збиваючи шапку на потилицю і позираючи навколо поглядом, який говорив. «Він так любить старий Пламфілд, що дуже шкодуватиме, коли всього цього більше не доведеться побачити». «Тобі вистачить солоної води і без моїх сліз». «Я збираюся бути матір'ю спартанкою і посилати моїх синів на битву в бестоганів і плачу з єдиним наказом – зі щитом або на щиті», – сказала Джо весело і помовчавши дедала. «У мене самої часто з'являється бажання поплисти кудись. Понад те, я обов'язково попливу». Коли ти станеш капітаном, і в тебе з'явиться власний корабель, навіть не сумніваюся. Скоро так і станеться, раз дядько Герман часто заговорює з тобою про це. Коли в мене буде своє судно, я назву його Зухвала Джо і зроблю вас першим помічником. Як весело буде з вами на борту! Я пишатимуся тим, що беру вас у навколосвітнє плавання і ваша мрія здійсниться, з надією в голосі сказав Еміль. Його миттєве захопило це чудове марево. «Я здійсню своє перше плавання разом з тобою і насолоджуватимуся перебуванням на борту твого корабля попри морську хворобу і усі штормові вітри. Завжди вважала, що мені має сподобатися корабельна троща, цілком безпечна, звичайно ж». «Така, щоб усі ми врятувалися, переживши великі небезпеки і побачивши героїчні вчинки, поки чіплялися б, як пан Пілікоді, за верхівку грот щогли шпігати. Жодних аварій, мем!» «Ми постараємося влаштувати пасажирів зі зручностями. Капітан каже, що я везучий і замовляю гарну погоду. Тож погану прибережемо спеціально для вас, якщо захочете», – засміявся Еміль, старено вирізаючи на брусі поруч зі своїми ініціалами корабель, що летить на всіх вітрилах. «Дякую». Сподіваюся на тебе. Майбутня довга подорож принесе тобі багато нових вражень. Водночас цього разу ти йдеш у плавання офіцером. А це нові обов'язки і велика відповідальність. Готовий до цього?» Твоя весела реакція на все інколи збиває мене з пантелику, тож я часто запитую себе, чи усвідомлюєш ти, що доведеться не тільки підкорятися, а й командувати, а влада – небезпечна річ. Будь обережний, щоб не зловживати нею і не дозволяти їй заволодіти собою. Маєте рацію, мем. Я багато разів бачив, як таке трапляється, тож гадаю, що зумів взяти курс досить чітко, «Я не отримую дуже великої влади, адже перебуватиму під керівництвом іншого офіцера. Однак простежу, щоб він не ображав хлопців, коли стягне клівери. Я раніше не мав права говорити щонебудь, але тепер таких речей не потерплю». «Звучують жахливо таємниче. Чи можу я дізнатися, що це за морське катування стягувати клівери?» – запитала Джо дуже зацікавленим тоном. «Напитися». Офіцер Пітерс може висмоктати Грогу більше, ніж будь-який моряк, якого мені тільки доводилося бачити. Тримається після цього на ногах, але лютує, як північний вітер, і не дає життя нікому навколо. Одного разу я бачив, як він збив матроса з ніг нагелим, але не міг нічим допомогти бідолажному. Тепер мені, сподіваюся, буде простіше. Еміль насупився, немов уже стояв на квартир-дерку, по-хазяйськи роззираючись. «Дивися, не втрапляй у халепу. Адже ти знаєш, навіть заступництво дядька Германа не допоможе тобі в разі порушення дисципліни. Ти показав себе хорошим матросом, стань тепер хорошим офіцером. Гадаю, це набагато важче. Щоб командувати справедливо, потрібна добра вдача. Тобі доведеться залишити твої колишні хлоп'ячі замашки і не забувати про твій новий статус командира».